Azken urteotan Ruper ordorikak zuzeneko emanaldietan izan duen esperintziaren ondorio dugu bakarka atera dueen lan berri hau. Bere aztapenetako diskako kantuetatik, azken urteetan grabatutako disketara begiratu zorotara hamabi kantu hautatu eta grabatu ditu haotxe, eta otsxetak kitarrarekinso Ruper Ordorika. Lehen diskoa dute bakarka hoeigarrena edo horrela, baina beti taldearekin aritu naiz eta, duela bispailu urte hasi nintzen emanaldi batzuk ontzen eh, ni gitarra hutsarekin eta horren ondorioz indote disco oh, eh ogartu bai naiz urte hauetan zenbait jendek nola maite duen horrela kantua batzuetan gehiago edo behintzat bederen ezberdin eh, taldearekin edo horrela eta eh, isi pensatu nuen. Orduan, ez da antologia bat, bakizu. Disko hau ez da antologia bat. Ez da autaketa bat da. Ez da kit. Proposamen bat. Ez atekomotuan, ongi lotua dio da bezala zuzeneko ekin. Badizka bakarka orkesteko zuzenen kontzertuak emanen emanenditu baina taldearekin ere, kontzertuak eskintzen segituko duela errandik. Ibaiari soberri paper saltsailia itsa